Bahawa Mempelajari nama-nama Allah Yang khusnah Seperti perkataan Alimah bin Al-Qayyim Akan mengantarkan kita Menjadi hamba Yang paling Pandai Atau paling sempurna Dalam mewujudkan Ubudiyah pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan beliau yang telah kita sampaikan, akmalun nasi ubudiyatan al asmai was sifat allati Orang yang paling sempurna Penghambaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Adalah orang yang Beribadah kepada Allah Dengan semua Nama dan sifat yang telah Allah terangkan kepadanya Sehingga semakin seseorang Dia memahami dari setiap nama dan sifat Allah taala maka dia akan semakin pandai mewujudkan ibadah kepada Allah dan semakin sempurna dalam mewujudkan ibadah kepada Allah karena setiap nama dan sifat Allah di situ mengandung tuntutan kita untuk mewujudkan peribadatan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kandungan sifat yang ada di dalam nama Allah tadi dan beliau pun telah mengajarkan kepada kita bagaimana kaidah yang benar dalam mengimani nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak terjerumus dalam berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang berkaitan dengan keimanan kita kepada nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang diantara penyimpangan itu adalah sebagian kelompok kaum muslimin ada yang menolak total Seluruh nama dan sifat Allah Itulah seperti Orang-orang Jahmiyah. Sebuah aliran yang di Pelopori oleh jahmi bin safwan Demikian juga Sebagian muslimin Ada yang hanya Menetapkan Nama tetapi menolak sifat Ada sebagian muslimin Yang mereka Mengimani nama Mengimani sebagian sifat Dan menolak sebagian sifat yang lainnya Dengan cara melakukan tahrif Ini menyimpangkan atau merubah Dari makna yang telah dijelaskan Allah Ta'ala dan dampak dari penyimpangan-penyimpangan ini Buat sekalian Itu sangat besar Di antaranya Berkaitan dengan aktivitas kita Sendiri Bagaimana kita akan merasakan keagungan Allah dalam diri kita Kalau tidak tergambar sama sekali Keagungan Allah yang tercermin Dalam nama dan sifatnya Bagaimana akan tumbuh kecintaan Tumbuh harapan Tumbuh tawakal Tumbuh rasa ingin Senantiasa kembali kepada Allah Taala, Rasa takut Bagaimana akan tumbuh Seperti itu Seandainya kita ya Ini tidak meyakini Tentang Sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Dan penyimpangan dalam masalah ini Efeknya menjadi sangat luas Baik berkaitan dengan Sikap kita terhadap Allah Terhadap Nabi-Nya, Terhadap Kitabnya Dan kemudian berdampak dalam muamalah kita Dalam kesaharian dampak yang muncul berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah ini akan berkurang kadar pengagungan kita kepada Allah Ta'ala atau bahkan tidak ada tergantung sejauh mana hilangnya nama-nama dan sifat itu dari diri kita karena sebenarnya telah kita sampaikan ada orang mereka menolak total nama dan sifat ada yang, menim, ada yang mengimani sebagian, menolak sebagian yang lainnya, tentunya akan berdampak kepada pengagungan seorang kepada Allah Swt. Demikian juga akan berdampak kepada sikap kita kepada Syariat Allah Taala, sehingga gampang bermain-main dengan Syariat Allah Taala, sampai bahkan Syariat Allah menjadi tidak ada harganya sama sekali. Yang lebih banyak bicara adalah akal dan perasaan mereka Sehingga tidak lagi mau mengacu kepada Yang nas-nas Wahyu yang Allah turunkan Berbeda dengan orang yang mereka betul-betul meyakini Secara sempurna nama dan sifat Allah Terhadap nas-nas Al-Quran dan Sunnah Akan sangat mengagumkan Karena itulah wahyu yang yakin tidak ada kesalahannya yang yakin itu akan mencukupi untuk panduan kehidupannya yang yakin itu mengandung kebenaran total yang tidak ada kedostaannya ini akan sangat berbeda dengan orang yang mereka yang tidak memiliki keyakinan yang seperti itu terhadap Allah dan syariatnya sehingga dampaknya kepada muamalah kita kepada manusia Termasuk bagaimana sikapnya dengan orang kafir, orang musyrik, orang munafik, sikapnya kepada ini yani, uh, para makhluk Allah, hamba Allah yang ada, dampaknya akan sangat meluas. Termasuk terjadinya berbagai macam munculnya pemahaman-pemahaman yang sangat aneh-aneh di tengah-tengah kehidupan kita ini, sesungguhnya dampak dari Sikapan yang salah Atau penyimpangan Dalam keimanan terhadap nama Dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala Dan apa yang telah kita Tegaskan dalam diri kita sekalian Bahawa kita ini beriman kepada Allah Dan merupakan rukun iman yang pertama Maka beriman kepada Allah Tentu menuntut kita untuk memahami dengan detail siapa itu Allah yang kita imani. Atau apa yang mesti kita imani dari Allah Ta'ala. Saya beriman kepada Allah. Yang kamu memahami apa? Enggak tahu. Bagaimana? Mesti harus kita tahu apa yang kita imani kepada Allah itu. Sehingga menuntut kita mengenal Allah. Subhanahu taala sehingga ucapan kita, sikap kita bahwa saya beriman kepada Allah itu ada yang kita imani. Oh yang saya imani 1 2 3 4 terus berkaitan dengan apa yang telah Allah jelaskan tentang dirinya kepada kita. Sehingga telah kita sampaikan pula perkataan seorang salaf seorang pendulu kita yang saleh, minallahi ar-risalah wa'ala rasuli al-balak wa'alaina at-taslim dari Allah risalah itu datang dari Allah yang maha sempurna dan bagi Rasul kewajibannya menyampaikan apa yang Allah turunkan dari risalahnya tanpa ada yang disembunyikan, tanpa ada yang dikurangi, disampaikan semuanya apa adanya dan nabi telah telah menanggung resiko dalam menyampaikan risalah dengan segala macam gangguan manusia, tapi nabi bersabar dengan kesabaran yang sempurna sehingga dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan qulaina taslim, kewajiban kita adalah taslim. Ini tunduk dan patuh Kalau Yang datang dari Allah itu Bentuknya Adalah Al-awamir wa nawahi Bentuknya adalah perintah-perintah Dan larangan-larangan Maka Bentuk taslim kita adalah Samina wa ta'na Kita mendengar Apa yang Allah perintahkan Dan kita pun kemudian taat itu adalah apabila bentuknya perintah dan larangan kalau bentuknya yang datang dari Allah itu penghabaran Allah menghabarkan dirinya Allah menghabarkan tentang hari kiamat Allah menghabarkan surga neraka Allah menghabarkan tentang sejarah umat-umat terdahulu maka sikap kita terhadap penghabaran itu apa? Al-tasdiq yaitu membenarkan dan tidak mendustakan. Ini adalah sikap secara global bagaimana kita menghadapi apa yang datang dari Allah Subhanahu Wataala. Masuk kalian. Sekarang kita masuk pada detail-detailnya. Pengenalan tentang siapa itu Allah Subhanahu Wataala. Apa yang telah Allah kenalkan tentang dirinya kepada kita sekalian. Kita telah melewati dua pembahasan di awal Yang pertama kita telah membahas tentang Allah Yaitu nama Allah Yang paling besar yaitu Allah Allah adalah ismullah al-aqdam Nama Allah yang paling agung, yang paling besar adalah Yaitu Allah Yang mananya adalah zululuhiyah yang maknanya adalah Allah Sang Pemilik ini hak untuk disembah secara total sehingga nama ini menuntut kepada kita sekalian untuk secara totalitas memberikan ubudiah kita kepada Allah SWT karena memang tidak ada ilah, la ilaha illallah. Tidak ada yang layak disembah, yang patut disembah, yang berhak disembah dengan sebenarnya kecuali Allah Taala. Sehingga semua nama-nama Allah yang lainnya kembalinya kepada nama Allah ini. Allah adalah Ar-Rahman, Allah adalah Ar-Rahim. Allah adalah Al-Malik Allah adalah Al-Qudus dan seterusnya semua nama-nama Allah yang lainnya kembalinya kepada atau nama lain daripada nama Allah ini, ini adalah nama Allah yang paling agung sehingga dengan terkumpulnya semua nama-nama Allah yang lainnya Allah menjadi yang berhak untuk diberikan ubudiah secara totalitas sehingga seorang hamba beribadah kepada Allah dengan memahami semua nama-nama Allah yang lainnya yang mencerminkan siapa itu Allah Ta'ala yang kedua kita telah lewat pula pembahasan nama Allah Ar-Rab Ar-Rab yang Ar-Rab itu menjelaskan tentang perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala sehingga Allah pemilik rububiyah Allah sang pencipta, Allah sang pemilih, Allah sang pengatur, yang dengan itu semuanya kembali pada yang pertama. Allah memiliki hak totalitas untuk disembah oleh para hamba ini. Allah tuan, segala tuan yang semuanya di bawah, yaitu Allah Taala dalam bawah kendali Allah Taala, sehingga rububiyya Allah dalil yang paling kuat untuk menjadikan Allah disembah secara total. Dan keyakinan manusia tentang rububiyah Allah taala, keberadaan Allah dan Allah yang telah menciptakan alam semesta dan semisalnya, ini telah menjadi bagian fitrah manusia. Yang artinya semua manusia Bahkan sampai yang paling durhaka sekalipun telah terfitrahkan mereka mengakui Allah Swt. Wa walaupun hanya secara global, iblis mengakui Allah Taala. Bahasanya Allah Sang Pencipta. Sehingga ketika Allah bertanya kepada iblis, wah iblis siapa? Atau kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam? Ana khairu min'u saya lebih baik daripada Adam ya Allah Khalaqtani minnar wa khalaqtau mintin Engkau ciptakan aku dari api Sedangkan kau ciptakan Adam dari tanah Iblis mengakui Allah Al-Khaliq sang pencipta Fir'aun Yang mengatakan ana rabbukumul a'la Saya Rabmu yang paling tinggi Maka Fir'aun pun di akhir kehidupannya Dengan jujur keluar dari hatinya Pengakuannya kepada Allah Tetapi pengakuan yang sudah terlambat Dan Allah tidak terima lagi Pengakuannya sudah terlambat seperti ini Sebagaimana Allah sebutkan ketika Fir'aun tinggal teksaknya Apa kata dia? Amantum Anhulah illa illa amantu anhulah illa illa yang diamanat Biban Israel. Wanaminal Muslimin. Saya beriman bahwa tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali yang diimani Bani Israel dan saya termasuk orang yang Islam. Tapi pengakuan Firaun sudah terlambat. Al An. Wqr Asaita min qablul. Kok baru sekarang ya Fir'aun Engkau menunjukkan Keaslian pengakuanmu kepada Allah Ta'ala Sebelumnya kamu selalu dalam keadaan durhaka kepada Allah Ta'ala Ditolak oleh Allah Karena diantara Syarat diterimanya taubat itu Apabila nyawa belum sampai ditenggorokan Allah membuka pintu taubatnya lebar-lebar. Sampai nyawa itu ditenggorokan, Maka Allah tutup pintu taubatnya Fir'aun terlambat Dalam menegaskan keyakinan dia Yang sungguhnya Keyakinan seperti ini sudah disimpan Sudah terpendam Dalam hati mereka Sebagaimana Allah yang mengungkapkan Wajahadu bihak Wastaiqanakha anfusuhum Zulman wa ulwan." Mereka Firaun dan para koleganya melakukan bantahan dan penentangan kepada dakwah Nabiullah Musa yang sesungguhnya kata Allah was Taykanakha jiwa mereka meyakini tentang benarnya apa yang didakwahkan Musa. Kenapa memperlihatkan penentangan Zulman wa uluan? karena kedaliman buruknya jiwa mereka sehingga dalim dan karena dia angkuh didorong oleh keangkuhannya karena jabatan karena kekuasaan yang dia miliki sehingga menjadi angkuh sehingga menampakkan penentangan luarnya padahal hatinya sungguhnya meyakini tentang benarnya apa yang dibawa oleh Nabiullah Musa ala salatu wassalam Intinya bahwa Fir'aun mengakui Allah taala. Musyrikin Quraisy yang menentang sangat keras kepada Nabi, mereka pun sesungguhnya juga meyakini tentang Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah banyak ceritakan tentang ayat-ayat pengakuan orang-orang Quraisy tentang Allah ini terhadap rububiyah Allah. Wala insanatun huma khalaqa as-samawati wal arda yang kutanyakan kepada mereka ya Muhammad siapa yang mencipta langit dan bumi pasti mereka akan mengatakan Allah tetapi kesambungan dan keangkuhannya dan kedzalimannya mereka pun menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pas kalian Maka semua nabi dan rasul tidak ada yang mendakwahkan rububiah enggak ada. Mereka tidak mengajak kepada rububiyah tidak. Yang mereka ajakkan kepada uluhiyah. Karena rububiah itu sudah menjadi fitrah mereka. Pengakuan mereka kepada Allah itu sudah menjadi keyakinan mereka. Walaupun ada yang ya ini menutup nutupi dirinya, tapi artinya sungguhnya meyakini tetapi semua nabi dan rasul mengajak kepada uluhiyah mengajak kepada totalitas memberikan penghambaannya hanya kepada Allah sedangkan rububiyah dijadikan sebagai dalil kamu kalau meyakini begini begini begini begini mestinya kamu itu total memberikan ibadah kepada Allah ajakannya ke sini sedangkan penyebutan rububiyah sekedar untuk menjadi dalil saja kamu kan sudah punya keyakinan begitu, sehingga toh menegaskan mestinya setelah begitu harusnya begini. Itu yang diajarkan Nabi dan Rasul, sehingga tidak mengajak kepada rububiyah, karena rububiyah sudah menjadi keyakinan mereka yang belum mereka wujudkan adalah uluhiyah, yaitu totalitas dalam memberikan penghambaannya kepada Allah Taala. Kita sekarang masuk yang ketiga dari pembahasan asma Allah. Nama-nama Allah yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Mari kita lihat sekalian apa yang beliau katakan dalam pembahasan beliau di dalam pembahasan nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini wa ismani jalilan kathra wuruduhuma fil Qur'anil Karim dua nama ini yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah dua nama yang banyak sekali tersebut dalam Al-Quranul Kiri baik penyebutannya dengan terpisah Ar-Rahman sendiri Ar-Rahim sendiri atau terkadang digandengkan Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya contoh diantaranya dalam beberapa ayat yang belum bawakan di sini. Ar-Rahmanu alal Arsy Istawa Ar-Rahman Istiwa di atas arsh Ar-Rahman itu Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arsh Bagaimana kemarin cara kita mengimani istiwa-nya Allah taala ikhwan ya Allah istiwa di atas arsh Ar-Rahman istiwa di atas arsh bagaimana cara kita mengimani istiwa-nya Allah kemarin ikhwan ya Koedahnya bagaimana? Biar jangan lupa, bagaimana kita mengimani isuanya Allah Taala? Di mana? Tetap tinggi, yang lengkap. Terus, gimana? Yang lain? Bagaimana cara kita mengimani isuanya Allah Taala? yang pertama kita mengimani menetapkan dan meyakini bahwa Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar istiwa di atas arsh kenapa kita mengimaninya karena Allah sendiri yang telah mengatakan bahasanya Ar-Rahman ini istawa ala arsh Ar-Rahman istiwa di atas arsh Bagaimana kita menolak Lawang Allah yang menjelaskan Kepada kita Satu Yang kedua Kita mengimani isiwanya Allah di atas arus Tanpa melakukan Tasbih Atau tamsil Kemudian tahrif Tanpa melakukan tahrif Tanpa melakukan takyif Tanpa melakukan taktil Tidak Menyerupakan Allah dengan makhluk Istiwaknya Allah kita imani Tanpa kita menyerupakan dengan istiwaknya makhluk Kenapa kita tidak menyerupakan Laisa Kamisli selisih Karena Allah tidak serupa dengan apapun Apapun yang anda bayangkan Tentang Allah Perbandingannya dengan makhluk Pasti salah Karena Allah tidak serupa dengan apapun Tapi kita meyakini Allah istiwa Yaliku bijalali Sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala Tanpa melakukan tahrif Tidak kita rubah-rubah Tidak kita rubah-rubah kepada makna yang lainnya Sebagian orang merubah Oh istiwa itu Maksudnya Bukan istiwa bersinggah sana, tapi ista'ula berkuasa. Kamu tahu dari mana istiwa punin kamu rubah menjadi ista'ula yang ini berkuasa. Soal berkuasa sudah ada sendiri. Allah ada sendiri. Makna kekuasaan Allah Taala. Kok kamu ingkari? Orang yang mengingkari seperti ini, bapak sekalian rata-rata, karena di dalam benaknya itu, Kalau dia menetapkan khawatir akan menyerupakan Allah dengan makhluk. Itu kekhawatiran yang berkaitan dengan ya akal dia. Kenapa dia kalau berkaitan dengan istiwa, Dia tolak, lalu dia tahrib, Lalu dia rubah, maknanya, Sedangkan kalau itu sami, mendengar basar melihat tidak dia tolak makhluk mendengar enggak? mendengar makhluk melihat enggak? terus kenapa kok enggak ditahrir juga? kok diimani seperti itu? oh beda ustaz beda ini mendengar dan melihatnya itu sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala bahawa ia begitu semuanya apa susahnya? Istiwanya Allah sesuai dengan keagungan Allah Taala tidak serupa dengan makhluk sebagaimana anda menetapkan mendengarnya Allah sesuai dengan keagungan Allah tidak sebagaimana mendengarnya makhluk ini menunjukkan bahwa kacau dia kacau sehingga hanya ingin memuaskan selera nya saja akhirnya sesungguhnya mereka menolak tapi agar tidak kelihatan menolak mereka melakukan tahrif Yaitu menyimpangkan kepada mana yang lainnya Tanpa melakukan takyif Memvisualisasikan Bagaimananya Allah Allah. Kenapa kita tidak boleh Membagimanakan ikhwan Apa rasanya kemarin Lupa lagi Kita ini Bisa menggambarkan bagaimana Kalau satu Melihat barangnya Dua melihat yang serupa tiga mendapatkan info yang akurat dari orang yang terpercaya tiga-tiganya tidak ada pada ya ini bagaimana istiwanya Allah kita tidak melihat Allah tidak melihat yang serupa tidak ada info akurat dari Nabi sehingga kita mengimani sesuai dengan keagungan Allah tanpa takyif dan tanpa taktil tanpa melakukan penolakan Bagaimana kita menolak Allah sendiri yang menerangkan kepada kita, yang menjelaskan kepada kita. Kita mengambilnya adalah Ar-Rahman Al-Arsyu ar Stawa penyebutan Ar-Rahman, nama Allah Ar-Rahman. Kemudian juga di antara perkataan yang ada nama Ar-Rahman dalam ayat, inni akhafu ay yamassaka adabun min Ar-Rahman. Ketika nampak Ibrahim mendakwai ayahnya, woi ayah, lima tak butuh, malah yasmak, wala yub wala yuk ini angka seyan, ayah, ya abadi, ini menunjukkan sekalian Ibrahim betul-betul anak yang sangat cinta kepada orang tuanya dan hormat, sangat hormat, dan sangat beradab. Kalimat 'ya abati' itu menunjukkan sebutan penghormatan kalau itu ditujukan kepada orang tua. Kalau kepada anak seperti ungkapan ayah pada anak 'ya bunaya'. Nah, itu ungkapan menunjukkan kasih sayang orang tua kepada sang anak. Dan ini menunjukkan di antaranya bahawa seorang yang mereka berdakwah mengajak orang lain untuk mendapatkan hidayah Allah satu hendaknya dia memiliki perasaan kecintaan yang besar agar orang yang kita da'wah itu bagaimana caranya bisa menerima Islam ada kecintaan yang besar ada semangat yang besar sehingga akan melahirkan semangat mencintai seorang untuk mendapatkan hidayah Allah akan dia kerahkan segala cara yang dibolehkan oleh Allah untuk bisa kita pakai menjadi untuk menjadi perantara agar orang itu mendapatkan hidayah Allah taala sangat ingin sehingga akan terasa sedih sekali kalau orang itu tidak menerima hidayah bukan sedih karena dakwah dia ditolak tapi sedih karena kasihan orang ini akan berhadapan dengan azab Allah Subhanahu wa taala sehingga dia muncul rasa sayang sayang, rasa kasihan kemudian diantara sarana untuk dakwah itu gampang diterima maka dia mesti bersikap lembut bersikap penuh dengan kasih sayang kelembutan maka diantara yang Allah ingatkan kepada Nabi SAW walau kun tafaddan alqalbi kalbi langfaddu min hawlik Fabi rahmati minallah lintalahum dengan rahmat dari Allah subhanahu wa taala, ya Muhammad, engkau bersikap lunak, bersikap lin, bersikap lembut kepada mereka. Walau pun ta faban khalid al kolbi, kau itu hatinya kasar, bengis, hatinya kasar, bengis, sehingga tidak ada kelembutan, mereka akan lari dari sekitar anda. Di antar yang yang tertuntut dari jiwa seorang dai yang berdakwah itu hendaknya dia memiliki kelembutan, memiliki kelembutan, itu bersikap lembut, sayang, sehingga ada semangat besar bagaimana caranya orang itu dia untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, karena watak orang itu suka untuk disikapi dengan lembut walaupun terkadang dalam pendidikan itu sikap keras itu dibutuhkan satu saat sikap keras dibutuhkan tapi asalnya itu yang dibutuhkan lembut ada pun sikap keras muncul karena juga muncul dari rasa kasih sayang kadang-kadang orang tua yang betul-betul sayang kepada anaknya itu kadang mesti harus memukul anaknya Dipukul. Tapi ini bukan pukulan orang tua yang kejam. Yang ingin menginginkan anaknya mati dengan pukulan. Tapi pukulan orang yang mendidik anaknya agar dia jera dengan perbuatan dia. Karena sayangnya orang tua kepada anak ini. Ada pukulan pendidikan. Pukulan pendidikan itu bukan pukulan yang membuat dia semaput. Tapi sebidar pukulan untuk mencambuk dia supaya dia ini betul-betul kembali kepada Seseorang yang benar. Nabi pernah bersikap keras kepada beberapa sahabat. Dan kerasnya Nabi ini, Nabi tahu kalau ini dikerasi, tidak mungkin dia lari. Contoh mamanya. Usama bin Said pernah berlaku salah. Dia dalam satu peperangan. Dia tebas lehernya orang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Orang ini asalnya kafir Dalam peperangan tidak tahu sudah berapa kepala muslimin yang ditebas oleh orang ini Begitu berhadapan dengan Usamah Dan Usamah tinggal tebas pedangnya Dia ucapkan La ilaha illallah Usamah Dalam persangkan Usamah ini orang hanya ingin berlindung dari pedangku Tidak peduli dia tebas Mati Dilaporkan kepada Nabi Nabi marah besar kepada Usama. Ya Usama, apa yang akan anda pertanggungjawabkan di hadapan Allah dengan ucapan kalimat La ilaha illallah? Kata Usama, ya Rasulullah, dia hanya ingin berlindung dari pedangku ya Rasulullah. Kata Nabi, ya Usama, apa kamu sudah belah dadanya sehingga kamu tahu bahwa dia hanya berlindung dengan dari pedangmu mengucapkan kalimat La ilaha illallah? Sampai usama berangan-angan Seandainya aku belum masuk Islam sebelum ini Ini, ini pendidikan Nabi Supaya betul-betul berhati-hati Jangan sembarang Ini membunuh nyawa orang Apa hasilnya? Hasilnya ketika zaman fitnah Ini zaman fitnah Peperangan fitnah Sepeninggal Nabi Terjadi fitnah Peperangan yang terjadi di antara Muslimin, maka Usamah pun dia menghindar. Dia tidak ingin lagi ada kasus ini orang yang terbunuh dengan alasan yang tidak jelas. Ini namanya pendidikan. Yang kemudian hasilnya betul-betul hasil yang bisa dilihat khatiannya pendidik hasil pendidikan tersebut. Ini kebaikan yang dia dapatkan Contoh lagi Nabi pernah marah pula kepada Usama Ketika ada seorang wanita Yang terpandang di negeri itu Melakukan pencurian Yang harusnya hukumannya potong tangan Ini kisah ayat ayatnya Hududnya adalah dengan potong tangan Karena dia mencuri Tapi masyarakat dia bagaimana caranya wanita ini lepas dihukum nonton tangan Karena ini orang wanita mulia maka mereka pun cari-cari orang yang bisa melobi Nabi miling-miling didapatkan Usama dianggap orang yang paling dicintai Nabi sehingga kalau melobi Nabi mudah-mudahan bisa betul Usama mulai menyampaikan kepada Nabi betapa marahnya Nabi kepada Usama ya Usama ya Usama Atas fawfi haddi min hududillah Ya Usama Apa memangnya kamu akan Menggugurkan hukum-hukum Allah Apa memangnya anda akan menjadi Penolong dalam rangka Menggugurkan hukum Allah Maka Usama pun mendapatkan pelajaran besar Dalam hal ini Dalam pandangan Islam Semuanya adalah sama Yang mereka memiliki kesalahan Mereka memiliki Yenit tertuntut untuk ditegakkan hak demikian peran Nabi pernah marah kepada itu Mu'ad bin Jabal pernah mengimami jamaah dengan imam yang panjang sampai ada yang kemudian keluar karena salah ada hajat karena dia punya hajat kemudian kasih diangkat peran Nabi karena dia keluar salah dituduh munafik Padahal dia punya hajat Yang tidak bisa dengan berpanjang panjangnya Salat yang diikuti Maka kita nabi memberikan pengarahan kepada kita Ketika jamaah kita ini umum Ada musafir Ada yang selak jualan Ada yang tua Ada yang punya kebutuhan macam-macam Maka Salatnya Mesti tidak boleh kita Egois dengan berpikir kebutuhan kita sendiri Memikirkan yang di belakangnya Tidak boleh dia lama-lama Karena akan membuat gelisahnya orang Orang kalau mau jualan selak muter Wah, salat apalagi Komatnya lama Salatnya tambah lama lagi Waduh, sudah badagangan saya Remek Seakhirnya salatnya sudah hilang Melayang khususnya, hilang enggak ada. Ini akhirnya merusak. Mesiah harus diperhatikan yang di belakang. Ini adalah pendidikan Nabi. Maka kata Nabi, ya Mu'ad, afatanun anta ya Apa Anda akan membuat fitnah bagi manusia, membuat manusia lari ya Mu'ad? Ini Nabi memberikan pendidikan. Ah, artinya dakwah itu yang asalnya lembut bukan berarti lembut terus tanpa pernah ada keras. Keras itu dibutuhkan ketika memang ada ya, manfaatnya. Memang dibutuhkan keras. Ada saatnya bersikap dikerasi. Karena itu akan bermanfaat. Kalau kotoran yang menempel di tangan itu hanya debu. Gitu aja, Ya tentu gosoknya enggak, enggak perlu keras-keras. Hanya begini-begini hilang sudah. Tapi kalau yang nempel di tangan itu aspal. Kalau hanya digini-gini 10 tahun. Jangan akan lepas Perlu ada kalau ada penindakan khusus Artinya ada perlakuan-perlakuan satu saat perlu ditindaki dengan kekerasan Secara khusus Itu yang akan memiliki manfaat Tapi asalnya dakwah itu adalah dengan lin, dengan lembut Dengan ucapannya dan sikap-sikapnya Termasuk ungkapan-ungkapan yang tepat Kalau dalam bahasa jawanya itu termasuk Nguwongke orang Nguwongke Nguwongke artinya didudukkan dia sebagaimana kedudukannya yang mulia nabi ketika menyurati heraclius heraclius itu seorang raja yang punya rakyat sehingga dia pembesar nabi mendudukkan heraclius sebagaimana kedudukannya e, ila ila rum kepada pembesar negeri rum sehingga terangkat sehingga terangkat termasuk ketika orang memberikan sambutan dengan perkataan yang terhormat atau yang kami muliakan bapak, bupati dan sebagainya ini ada termasuk adab dalam mendudukan orang dan itu tertuntut itu termasuk diantara bagian uslub daripada atau tata cara adalah daripada dakwah sehingga mendudukan orang sebuah kedudukannya A Ibrahim demikian pula ya abadi wa ayahanda Kenapa sih engkau menyembah Sesuatu yang tidak mendengar Tidak melihat Tidak bermanfaat bagi anda Lalu di antaranya kata Ibrahim Ini ahofu ayya massa ka'adab Bumbina Rahman Woi ayah Saya ini betul-betul khawatir Seandainya azab Allah yang marahman itu Menimpa anda Disebabkan kekafiran Dan kesyirikan anda Sehingga Materi da'wanya tetap sama tauhid. Tapi cara membawakannya Ini cara dia mengungkapkan pada orang Mendudukkan orang sebagaimana kedudukannya Walaupun Sudah dilakukan dengan lembut Dengan halus Dengan penuh kasih sayang Dengan segala ungkapan yang terbaik Tetap kemudian mendapatkan permusuhan Resiko Resiko Mesti kita bersabar tidak boleh kemudian kita merubah pola dakwah kita. Wah ini gara-gara dakwah tauhid seperti ini. Rubah sajalah cokelan dulu. Akhirnya pokoknya orang membuat orang senang sesuai dengan kesenangan dia tauhidnya udahlah nanti-nanti aja kalau dah orang senang dengan kita senangnya itu tapi dengan cara yang khorom. Kita diingat oleh seorang salaf pendahulu kita salaf nanti akan ada orang yang mereka ini bosan dalam mendakwahkan Quran dan sunnah, karena pengikutnya tidak segera melutak. Pengikutnya tidak segera banyak. Kemudian dia sengaja merubah, dengan melakukan hal-hal yang menyimpang di Quran dan sunnah. Melakukan bid'ah-bid'ah. Dalam rangka segera untuk mendapatkan pengikut yang banyak. Ini pernah dikatakan para penelitian yang soleh, dan kemudian di zaman kita, dan zaman-zaman setelah beliau, maka berapa buahnya orang mereka merubah dakwahnya. Gara-gara hanya untuk mendapatkan pengikut yang banyak. Sehingga tidak bersabar dengan hanya sedikitnya orang yang bersama dengan dia dalam menyambut dakwah. Nabi nuh selama 950 tahun sekalian, Diriwayatkan mendapatkan pengikut itu Kira-kira hanya 80 orang 80 Dibagi 950 Kira-kira untuk mendapatkan orang butuh berapa tahun? an tahun Lebih atau 11 12 tahun Itu kalau antum kira-kira bosan tidak? Bosan Jeleh uh, Walaupun demikian Yang kita dapatkan Tidak boleh kemudian kita Sengaja merubah Hanya untuk kemudian mendapatkan pengikut yang banyak Kita tidak dinilai dari banyaknya pengikut Tapi kita dinilai dari kualitas Apa yang kita lakukan Kalau kita ini mencari emas Apa kita kemudian Wah, ngel, boleh emas ngay, ema, ngay, yu, Lemah sakton emasnya dapat Satu peringkir kecil lemahnya apa kita kemudian ngangkuti kemudian lendut-lendutnya kita angkuti? Ya tetap kita ngambil emasnya aja. Artinya bersabarlah dalam keadaan tetap di atas kebenaran walaupun kita hanya mendapatkan sedikit orang kita dakwai yang dinilai itu bukan banyaknya pengikut kita, tapi yang dinilai itu benarnya dakwah yang kita bawa dan istiqomahnya kita. Ada nabi makan riwayat. Dia di hari kiamat kelak, Nabi menyaksikan, Ada Nabi yang pengikutnya itu, Hanya dua, Ada kurang dari sepuluh, Rah tun, kurang dari sepuluh, Ada Nabi yang pengikutnya hanya dua atau satu, Ada Nabi bahkan tidak ada pengikutnya sama sekali, Ada Nabi yang pengikutnya buahnya seperti Nabi Yulam Musa, Ada yang lebih buahnya lagi seperti Nabi Yulam Muhammad, Pertanyaannya, Berani enggak Antum kira-kira menuduh, Dasar Nabi ini enggak kreatif, Sehingga pengikutnya enggak ada, enggak kreatif dakwahnya itu hanya monoton gitu-gitu aja, makanya enggak dapat pengikut. Berani enggak antum kira-kira? Ini Nabi pilihan Allah Subhanahu Wataalla manusia terbaik dalam membawakan agama Allah Taala. Mereka tidak mendapatkan pengikut tetap terpuji dan terbaik. Masalahnya bukan pada jumlah pengikut yang dia dapatkan walaupun kita tentu sangat senang seandainya banyak orang mengikuti dakwah yang kita sampaikan tapi tidak boleh kebenaran dakwah dikorbankan hanya untuk mendapatkan ini pengikut yang banyak dan nanti kalau pemilu ya kalah ustaz enggak ada urusan dengan pemilu kita ini urusannya masuk surga enggak nanti urusannya kita masuk surga enggak nanti itu Sehingga kalau target kita adalah kesana, keridhan Allah enggak peduli dengan suara orang, enggak peduli dengan keuntungan dunia kita dapatkan atau enggak kita dapatkan, karena targetnya adalah kehidupan bakti dalam Ibrahim sangat menyayangkan ayahnya dan sangat khawatirkan. Ini harus ada dalam diri kita bagaimana umat ini selamat dari azab Allah jangan sampai mereka menyimpang dari jalan Allah Ta'ala sehingga dia terus mengingatkan umat sampai diantara semangatnya seorang da'i dekat kawan Bani Israel katanya ditanya kenapa sih kok kamu itu tetap memberikan asad kepada mereka sedangkan mereka itu tinggal dibelaki azab oleh Allah Ta'ala apa katanya makbiratan Indah Robbikum. Walla alaum ya, Walla alaum ya Ada dua hal yang mendorong dia untuk terus bersabar mendakwai. Satu, dalam rangka mengambil udur di hadapan Allah Taala. Ya Allah, soal mereka ikut atau enggak bukan kekuasaanku, tentunya kekuasaan Kom. Satu, mengambil udur di hadapan Allah Taala. Yang kedua, la alaum ya takun masih punya harapan. Betapa rusaknya mereka, tapi seorang dai mesjid pujah harapan, mudah-mudahan dengan peringatannya aku sampaikan, dia mau bertakwa kepada Allah Subhanahu Wataala. Dia bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wataala, tetap tersentuh mereka dengan takwanya, dengan dakwah yang dia bawakan. Kemudian, mas kalian dan yang lain-lainnya banyak di dalam ayat al-Quran. Kemudian kita ringkas. Sudah jam 5.57 Sebentar tinggal beberapa menit Kita ringkas Ar-Rahman Ar-Rahim Para ulama mengatakan Ar-Rahman itu sifat Zatiyah Ada ingat gak? Ada sifat datiyah Ada sifat fi'liyah Sudah lewat pelajarannya itu Apa maksud sifat datiyah? Ar-Rahman sifat datiyah itu sifat yang senantiasa melekat pada Allah Subhanahu Wataala, yang Allah bersifat tetap seperti itu, itu Allah Ar-Rahman yang maknanya adalah Zura'ah Maal Wasi'ah, pemilik rahmat yang luas, pemilik rahmat yang luas, rahmat Allah luas, sehingga luasnya rahmat Allah ini digambarkan oleh Allah Taala Wasi'at rahmati wasiat rahmati dan sangat luas rahmatku dan kemudian diikuti dengan pembahasan ilmu Allah sehingga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala bersama dengan ilmu Allah dan sangat luas rahmatku meliputi segala sesuatunya di dalam ayat yang lainnya Allah sebutkan dengan Rabbana wasi takula Shayin rahmatan wa ilman ya Rabb, sungguh rahmatku sangat luas dan ilmu pun sangat luas di mana ada ilmu Allah di situ ada rahmat Allah Taala sehingga rahmat Allah luas menjangkau sejauh ilmu Allah Swt ah rahmat Allah yang sangat luas ini sehingga orang-orang kafir sekalipun mereka semuanya tetap mendapatkan rahmat Allah tapi rahmat yang sifatnya ammah, rahmat yang sifatnya umum. Mereka mendapatkan fasilitas kehidupan. Mereka ditunda azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk bagian rahmat Allah taala. Seandainya bukan karena rahmat Allah dan setiap orang yang bersalah itu langsung dipangkas atau diatap oleh Allah, kata Allah, maka di muka bumi ini tidak akan tersisa makhluk. Walauyah akidul lau na sabi makasa bu mataraka ala doriyamin dabah. Seandainya setiap orang yang salah itu diatap oleh Allah Taala, di muka bumi ini tersisa lagi makhluk, karena saking banyaknya orang yang mereka melakukan kesalahan kalau setiap orang salah langsung disambil beledek, jedir langsung orang salah langsung gempa bumi itu habis tapi Allah kasih waktu, kasih tenggang. mudah-mudahan mereka bertobat kepada Allah Ta'ala ini termasuk yang terahmat Allah Ta'ala kemudian ada pun rahmat yang khusus yaitu pada Ar-Rahim Ar-Rahim adalah sifat fi'liyah Sifat filia, sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah untuk berbuat Allah merahmati orang yang Allah kendaki Di dunia ini Rahmat Allah luas meliputi segalanya Allah mengendaki memberikan rahmat orang yang kafir maupun mukmin Diberikan semuanya rahmat Tapi di akhirat kelak Allah mengkhususkan rahmatnya hanya kepada orang-orang mukmin di akhirat yang ada kepada orang kafir tinggal ini keadilan dan eh, yang ada tinggal keadilan bagi orang mukmin keadilan dan keutamaan yang dia dapatkan oleh Allah Ta'ala orang kafir di akhirat Allah membalas dengan keadilannya yang mereka terima dari Allah adalah balasan setimpal dengan perbuatan dia di dunia maka kata orang kafir ketika telah diadab oleh Allah di neraka apa katanya? Rabbana ahrijna minha fa in utna kunna minadzalimin Ya Allah, keluarkan aku dari neraka Kalau aku sudah engkau kembalikan ke dunia Lalu kami tetap melakukan pelanggaran terhadap engkau Pelanggaran agamamu tidak taat kepadamu Maka kami ini betul-betul orang yang zalim ini ungkapan ahlun nar ketika mereka diatap oleh Allah ingin dikembalikan ke dunia, dia percita-cita untuk bisa beramal saleh dan kalau dia tetap tidak beramal saleh berarti dia betul, betul zalim, tapi Allah tahu. Itu ungkapan hanya ungkapan lesan dia saja. Sehingga di akhirat kelak pembalasan Allah karena kedzaliman mereka. Karena kedzaliman mereka, sehingga Allah adil membalas perbuatan mereka. Tapi orang mukmin kebaikannya dilipat-lipatkan oleh Allah taala, kesalahannya diampunkan oleh Allah taala, dimasukkan ke surga dengan rahmat Allah taala, sehingga di akhirat Allah berikan rahmat khusus kepada kaum mukminin. Orang-orang mereka di dunia senantiasa taat kepada Allah taala. Mas kalian, sehingga silsilah agama kita itu agama rahmat. Sang pemilik agama ini Ar-Rahman ar rahim Zat yang memiliki kasih sayang kepada para makhluklah rahmatnya luas. Dan Allah mengutus nabi-Nya, nabiur rahmah, nabi yang penuh dengan kasih sayang. Nabi yang penuh dengan sifat rahmah sehingga tidak ada yang lebih sayang kepada manusia melebihi sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua menyaksikan bagaimana sifat rahmahnya nabi dalam kehidupan beliau ini akan bisa kita lihat dengan detail dalam pembahasan sirah bagaimana sifat rahmahnya Nabi kepada sahabatnya dan kepada orang munafik sekalipun, bahkan kepada orang kafir sifat rahman Nabi akan sangat kelihatan sekali ini butuh penjelasan khusus kemudian agama yang dibawa oleh Nabi adalah dinur rahmah agama rahmat agama yang penuh dengan kasih sayang Sehingga dalam agama kita penuh dengan keluasan, penuh dengan keringanan, penuh dengan ini sayangnya kepada makhluk. Sehingga di antaranya ada ya agama Islam sudah mudah, lalu ada kemudahan lagi di atas kemudahan itu. Salat itu hanya lima kali sehari semalam, sehingga tidak merepotkan dan itu sangat bermanfaat sekali baik secara kesehatan maupun rohani kita. Di balik salat yang lima waktu kita diringankan lagi ada namanya ruhsah, ada keringan-keringanan kalau kita safar boleh kita jamak kosor kemudian kalau kita sakit boleh kita jamak sehingga ada keringanan puasa kalau kita safar, boleh kita berbuka nanti di lain waktu kita kodok, kita sahur ada keringanan sehingga agama ini adalah agama rahmat dan kita diajarkan oleh Nabi menjadi umat yang rahmatan di alamin Umat yang betul memiliki sifat rahmat pula irhamu man fil ardhi yarhamkum man fis samaa sayangilah hamba Allah yang di muka bumi Allah yang di langit akan menyayangi anda arrahimuna yarham yarhamumurrahman orang yang penyayang itu disayang oleh Allah yang maha ini adalah silsilah ajaran kita ajaran agama Allah taala maka seorang muslim dia akan menjadi orang yang paling sayang kepada manusia sehingga dikatakan oleh seorang ulama dakwah islam ini dakwah ahlu sunnah ini a'lamun nas arhamun ar nas dan a'lamun nas a'lamun nas bidinillah dan arhamun nas lin dakwah al-sunnah itu satu orangnya paling faham tentang agama Allah Ta'ala sehingga para ulama itu orang yang punya semangat tinggi dalam menegakkan hujah menerangkan agama dengan dalil-dalilnya ilmunya kaya apa ulama al-sunnah orang yang paling berilmu dalam masalah ini sehingga siap menghadapi bantahan-bantahan orang yang ingin membantah ...karena yang diinginkan adalah tegaknya hujah... ...mereka faham... ...jangan sampai ada kekaburan... ...kemudian yang kedua... ...arhamunas linas... ...paling sayang kepada manusia... ...gak gampang memfonis... ...sangat sayang untuk mendakwai... ...dan ini tercamin dalam kehidupan para ulama... ...sani ada waktu kita cerita bagaimana... ...contoh syokhla Islam... ...menghadapi musuh-musuh yang membencinya... ...yang ingin membunuhnya... ...bagaimana sayangnya beliau kepada musuhnya... Ini akan kita dapatkan dalam kisah para ulama. Tapi waktu kita habis, semoga manfaat dan kita cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.